Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte, abych zahájil druhý den 28. letní filozofické školy a ještě, než předám slovo jednotlivým řečníkům, tak bych chtěl naše zácné přednášející požádat, aby dodrželi těch 40 minut, co mají na přednášku. A potom na, na mě teda bude, abychom dodrželi těch 20 až 25 minut na diskusí. E, včera jsme byli trošku e, tolerantnější, a to protože byli jenom tři referující, dneska jsou čtyři, takže jsme trošku no, přece jenom už takové časové tísní. Takže e, budu postupovat podle programu, který máte k dispozici. E, prvním e, Řečníkem bude docent Aleš Prázdný, náš velký příznivec, a on teď znovu vede katedru filozofie na Univerzitě v Pardubicích. Oblast jeho zájmu je problematika etiky, politické filozofie, filozofie vzdělanosti, a výchovy. Tady v této oblasti publikoval v řadě kolektivních prací spolu se svým univerzitním kolegou Heydukem, nebo pražskou komeniliškou Šifrovou. V oblasti politické filozofie bych připomenul především jeho práci o Hanách Arentové. Takže, pane docente, předávám mám slovo. Tak děkuji za pozvání za uvedení. Dnes bych tu rád otevřel e, téma vzdělání a vychovy u Fridricha Nietzscheho. E, je to téma taksi, nadčasové a zahájil bych e, takovými dvěma citáty, jeden od Nietzscheho, jeden od Noválise, které vlastně vstupují do kontrastu k tomu, jak se o vzdělanosti dneska hovoří? Novális píše v zázračné hře světla toto. Přesvědčivým důkazem toho, jak daleko jsme dospělí, je pohrdání, s nímž myslíme na svou pokročilost, na již dosažený stupeň. Ani Míče v budoucnosti našich vzdělávacích ústavů Píše, přáli bychom si, aby byl čtenář natolik vzdělán, že o svém vzdělání nebude mít valného mínění, ba bude na ně zhlížet s opovržením. Takže tady se ukazuje vlastně vzdělání v poněkud problematickém světle. Víte, že dneska se otázka vzdělanosti chápe zejména v souvislosti s nabýváním jakých kompetencí a dovedností a různě jinak vyznívajících instrumentálních záležitostí. Nietzsche hovoří o vzdělanosti právě v době, kdy Německo má za sebou významnou reformu vzdělávacího systému, která vzešla z dílny Wilhelma von Humboldta. Tato významná reforma, která je především symbolizována tím ustavením Humboldtovy univerzity byla právě ve znamení jakéhosi jakési distancovanosti vůči instrumentalitě. Dokonce Humboldt užívá ten pojem vzdělance nikoli jako opak a vymezení se vůči nevzdělanosti, ale právě spíše jako distanci vůči tomu instrumentálně pojatému vzdělání. Níče vlastně drží tadyhle tu línii a Řekli bychom, že společně s Kantem by opakoval to, že všichni ti utilitaristé by měli být nějak jako vyhnáni z těch vzdělávacích institucí. To bylo poměrně obvyklé heslo těch vzdělanců, kteří vycházeli z toho německého idealismu. A Míče sám ovšem je jako myslitel vzdělání a výchovy poněkud zanedbává nebo opomíněn, protože Právě v té oblasti ve vztahu k výchově a vzdělání neřekl nic šokujícího, nic tak, nic tak spektakulárního a spíše tedy stále je toto téma u něho zastíněno takovými velkými tématy, jako nihilismus, smrt Boha a tak dále, které ale jsou vlastně nějak spjaty s tím, co znamená, nebo s tím problémem vzdělanosti a výchovy. Níče, víte, že se už jako velice brzy stal profesorem Bazilejské univerzity, už ve svých 25 letech, a už od této doby se velice intenzivně zabýval otázkou o vzdělání, výchovy, výchovních vzdělávacích institucí. a Napsal k tomu i několik výslovných textů, jako například o budoucnosti našich vzdělávacích ústavů, nebo Schopenhauer jako vychovatel, my filologové a další a další texty. To téma je o něj přítomno vlastně od začátku až do konce jeho tvorby v různé míře, s různou intenzitou. A co tedy, co tedy ten míče k tomu říká? Takže Nietzsche rozvíjí to téma výchovy na pozadí si svého protitahu proti západní metafyzice, proti západní filozofii, které je ale paradoxně součástí. Jakkoliv Níče nepromýšlí vzdělání a výchovu soustavně, a tedy jakožto samostatné téma, otázky výchovy a vzdělání jsou u něho neodlučně spjaty se zájmem o kulturu. A s jeho skrytou filozofií. Výchova je téma, ještě je u něho téměř vždy ve spjatosti s tou kritikou kultury a náboženství, s jeho vlastní psychologií, s jeho pojetím vědy, či s jeho poezí a s celkem lidského života vůbec. Specifičnost ničovy starostí o výchovu zdůraznil už Karl Jaspers, když ve 30. letech 20. století poukázal na níčův základní výchovní postoj, který prostupuje jeho filozofii. Jaspers připomíná, že všichni velcí filozofové jsou naši vychovatelé, v zápolení s nimi dospívá naše vědomí, bytí a člověk sám sebe překonává právě v sebevýchově. výchově. je mu vychovatelem, nikoli svou naukou a imperativy, nikoli měřítkem či vzorem člověka, kterého bychom měli následovat, nejbrž tím, že jsme skrze něj a tím se na něm osvědčujeme. Níče tak podle Jaspr se přivádí člověka na samé hranice a tudíž k původu nezávislého vědomí. Tím. Neděje se tak jasným vedením k celku, nejbrž prostřednictvím nároku, který na nás klade, svými myšlenkami nás vychovat. Nic nám není dáno hotové, aniž bychom to sami skrze sebe dobili. Tato sebevýchova se uskutečňuje studiem ničeho podle Jasperse, které vyžaduje přísnou angažovanost a současně trpělivé úsilí, jež je vedeno myšlením k celkovosti. To jsou jaksi myšlenky, kterými se Jasper zabýval už vlastně před válkou, když pracoval na té své slavné knize o ničovi. Ta vyšla až tedy uh, asi někdy po válce. Jak známo, Míčová filozofie se vyznačuje mnohými, především hermeneutickými úskalími. Značná potíž při interpretaci Míčeho vězí v tom, že nevypracoval svou filozofii pojmově, nevpravil do ní systém, pouze k tomu učinil určité náčrty v pozůstalostích. A uchyluje se k expresivnímu a neobvyklému stylu. Maska, maškaráda, šaškovství, ironie, svody a pouzla. To vše představuje podle Finka poněkud neomalený míčův útok na čtenáře. Jasprz dokonce charakterizuje ničeho dílo přirovnáním k odstřelené horské stěně. Jejíž jednotlivé kameny, méně či více otesané odkazují na celek. Už svým stylem niče silně polarizuje čtenáře znesnadňuje svou interpretaci a přinejmenším právě v tomto ohledu je spoluodpovědný za dezinterpretaci svého díla. Svou antikřesťanskou filozofií i svým stylem míče konfrontoval moderního člověka s nevítanou perspektivou, a to natolik, že o ně mnozí hovořili jako o nepříteli lidství. Zejména vlastně v tom anglosaském světě bylo až do vydání monografie o ničem z Pera Kaufmana. Jeho jméno spojováno s nacismem, s různými antihumanistickými koncepty a především tedy s někým, kdo není relevantní pro filozofii. Právě až tento německo-židovsko-americký myslitel, básník, spisovatel, překladatel tedy Walter Kaufman představil svou obsáhlou monografii o Ničem, tak začal Niče více vstupovat do nějakých filozofických diskuzí, byl brán jako velice seriózně a Walter Kaufmann vlastně přispěl k tomu, že Niče byl rehabilitován v tom anglosaském světě. U nás to vlastně bylo ale podobné, kdo znáte například takový jako signifikantní tady pro to pohrdání Ničem jsou práce Masaryka, který zřejmě tak si se s ním důkladně neseznámil, a pouze několik básníků a novinářů, spisovatelů tady za první republiky ocenilo Friedricha Níčeho jako velmi inspirativního, originálního myslitele. Za zmínku stojí především jedna pozoruhodná esej Ferdinanda Peroutky z roku 1930, Nikoli nepřítel, v níž Peroutka vyzdvihuje Nietzscheho jako učitele. Cituji: Co si tedy počneme s Friedrichem Míčem? Nemohu přijmout 90 zesta jeho závěru. A přece ho miluji. A přece cítím, že se tu možno učit jako nikde jinde. A přece nebylo snad filozofa, jenž měl tolik na paměti dobrou lidského rodu, jako tento uctívač nepřátelů společnosti. A paroutka parou tam vlastně vyzdvihuje ničeho jako učitele demokracie, jo, kontrastně k Masarykovi a mohli bychom zmínit ještě další, jako třeba Emanuela Rádla v Šaldu a další. Tedy je třeba opustit vlastně tu představu Ničeho jako nepřítele lidství. Původcem neutěšeného stavu kultury je Ničovi především moderní vzdělání a jeho instituce člověka oslabují a odcizují životu. Říká v nečasových úvahách, vzdělanci se zvrhli v nejzavilejší nepřátele vzdělání. Moderní vzdělanost je však zásadně podpírána celou západní metafyzickou tradicí, filozofií a křesťanskou morálkou, která ustí do nihilismu jako do své pravdy podle ničeho. Obsah takové vzdělanosti Níče popisuje pomocí hromady nestravitelných kamenů vědění, které sebou moderní člověk nese. Vytýká vzdělanosti, že už nejde o skutečné vzdělání, ale pouze o jistý druh vědění o vzdělání, z něhož nevzchází žádné vzdělané rozhodnutí. Filozof se už neprojevuje jednáním. Vzdělanost se stala filistrovstvím. O setkání se vzdělancem kdysi platila podle Níčeho slova, která pronesl Montaigne o Plutarchovi. A sice sotva jsem na něho pohlédl, už mi přirostla noha nebo křídlo. Případně je pravý vzdělanec ničemu tím, kdo dokáže nejhlouběji a nejníterněji rozjařit. Být v jeho blízkosti naplně radostí je to jako, cituji, vidět vítězného boha vedle všech těch nestvůr, které přemohly. Současné vzdělání bylo ničemu, co do svého obsahu přesyceno cizími dobami, mravy, cizím uměním a tak dále. Lidé, kteří si takové vzdělání osvojují, nemají vůbec nic toho ze sebe a stávají se chodícími encyklopediemi a nerozumí svému přesycenému nitru. Kdo chce tedy opravdově podpořit kulturu, podle ničeho musí pracovat na zničení moderní vzdělanosti, ve prospěch pravého vzdělání. Hovoří-li o pravém vzdělání, předpokládá tedy, že existuje vzdělání nepravé. Přičemž je třeba mít na mysli, že zde platí to, co řekl o vzdělanci Fichte. Vzdělance poznáme podle pouze tehdy, pokud jej srovnáme s nevzdělaným člověkem. Níče sám na tomto začal intenzivně velmi záhy pracovat. Aby ukázal, co je pravá vzdělanost, charakterizuje neduhy stávajícího vzdělání. Nevzdělanost, vydávající se za vzdělanost, je centrem níčeho kritiky. To, co je pravá vzdělanost, tak u něčeho vyvstává mnohem spíše v polemice vzdělanosti s nepravou vzdělaností, nevzdělaností, než tak, že by ukázal bezprostředně, co vzdělání jako takové je. Na rozdíl od ducha doby, nalézá níče nový pramen budoucnosti nikoli v křesťanství, ale v klasickém starověku. Smrt křesťanského boha v něm probudila porozumění pro antický svět, říká Levit. Podobně jako o několik desetiletí Heidegger si už níče uvědomuje, že řectví má pro západ konstitutivní smysl. Níčevo nové pohanství přesto svou podstatou zůstává křesťanské neboť je definováno antikřesťanský. Křesťanský svět Níče obohacuje připomenutím některých základních fenoménů antiky. A ve své prvotině zrozený tragédie z roku 81, kde znáší ho Richardu Wagnerovi, přináší nový pohled na tragično a jeho místo v životě člověka. Níče ukazuje, že to bylo právě Sokratovství, které svým racionalismem rozložilo řecké tragické přitakání životu. Toto přitakání životu v jeho nejtvrdších projevech nazval Nietzsche Dionistvím a charakterizoval je jako zdroj své tragické filozofie. Tuto tragickou filozofii konfrontuje s dobou nihilismu. Tragédii je třeba započítat do úvah o výchově a o postavení člověka ve světě. Tragédie je tak klíčový klíčem, kterým se otevírá podstata světa i člověka. Toto estetické téma tak klíče pozvedá na úroveň ontologického principu. Umění získává nový význam pro filozofii, je jejím nástrojem, který dokonce nadřazuje veškeré pojmové práci. Teprve uměním se člověku metafyzicky projasňuje celek. Je to však antické tragické umění které je nadáno tímto hlubokým vzhledem do bytí, který níče vlastně opakovaně připomíná a e, obrací se tím e, větším mnohým optimistickým konceptům člověka. V tragédii se splétá život a smrt, vzniká zánik všeho konečného, přičemž zánik je tu chápán jako návrat do společného životního základu. Právě smysl pro tragédii je to, čemu moderní člověk nerozumí. Tragédie není pro ničeho pesimismem, ale spíše zásadním přitakáním životu, který do sebe započíkal hrůzu smrti i zániku a který ví, že veškerý vzestup a zánik jsou jen dvě strany téhož pohledu. V tomto smyslu je ničově blízký například Herakleitos a jeho poznání, že cesta vzůru a cesta dolů je táž. Níče tak připomíná, že naše individuální existence nás činí subjektem tragédie. Vlastně aktualizuje tady tu jako devízu řecké filozofie, řeckého myšlení. Víme, že žádný národ ve v dějinách nepromýšlel natolik otázku lidského neštěstí a štěstí jako staří řekové a Níče vlastně pociťuje velmi intenzivní potřebu toto připomínat takovou <hý> stránku bytí té moderní době. Otázka bolesti provází ničeho po celou dobu jeho filozofické tvorby a připomíná rovněž její úlohu při dýchově. Už ve zrození tragédie se niče zaobírá vznikem tragédie ve vztahu k bolesti u starých řeků. Jako východisko zmiňuje hrůznou moudrost Silénovu, která člověku oznamuje, že náleží k jepicovitému rodu splozenému náhodou a bolem, a tomuto člověku je tedy nejlépe, aby nebyl. Staří řekové spolu s Níčem ukazují, že tragédii lze přímo čelit a tak překonat hrozivá Silénova slova. Smrt Boha, o níž Níče hovoří, je současně aktualizací této tragédie v tom smyslu, že člověk se ocitá v nihilistické situaci, a pouze ten, kdo je dostatečně silný, je to stvořit a poskytnout svému životu smysl. Průvodcem tímto nihilismem a novým učitelem lidství je pro Níčeho Zaradhuštra. Tragično podle něj zrodilo Zaradhuštru, který neodvrací zrak od svého zániku, který spojuje s konfrontací svého učení s lidem. Filozofie je mu otázkou opět života a smrti. Spolu s ním se znovu objevuje tragédie, jež se hlásí o slovo. Říká za štěkotu pekelného psa, za Radušta hlásá, že Bůh zemřel a dodává, že tento Bůh byl člověku největším nebezpečím. Z jeho smrtí nastává z stání, živ má být nad člověk, který je za Raduštrovou prvou a jedinou starostí a svrchovanou skutečností. Spis svým stylem i obsahem, nabývá povahy jakéhosi antikřesťanského evangelia. Vše rozhodující vzniká navzdory něčemu. Za rad vznikl navzdory nepřízny poměru. Je bojem se samotou, pustinou a příšerným tichem, které se rozprostírá kolem velkých věcí. Tragédie a bolest, tato nevyhnutelná nepřízeň poměru je tím, čemu člověk musí přitakat, zejména v době nihilismu. Niče klade otázku po zásadní hodnotě života ve světě utrpení. To je tématem zrození tragédie, jakož i spisu Tak pravil za Raduštra. Niče mluví o přitakávajícím patosu par excellence, který nazývá tragickým. Bolest mu tu není námitkou proti životu. A když už štěstí nemůžeš mi dát, nože, ještě máš můj bol, říká Excehomo. Zaraduštráv zosobňuje ničemu radikální zkušenost osamění v porozumění světu. Říká, nepochybuji, že je třeba vrátit se o celá tisíciletí, aby se našel někdo, kdo mi smí říci, toť také má zkušenost. Je to právě kritika společnosti a její morálky, která ničelo staví do distance, neporozumění a osamění, podlá učinit atentát na dvě tisíciletí protipřirozenosti a hanobení člověka. Nietzscheva kritika kultury až příliš snadno zakrývá zásadnější skutečnost, že mu totiž v podstatě jde pouze o filozofickou polemiku se západní metafyzikou. Svou zásadní kritiku podniká níče nikoli z ontologických důvodů, ale s ohledem na morálku. Metafyziku podrobuje hledisku života. Na rozdíl od tradiční filozofie se neklade otázku po bytí, ale táže se po hodnotě. Jde mu o to postihnout, jak se k moci dostávají hodnoty, které život oslabují a ničí. Jak to ostatně pregnantně formulovališ ve své meditaci o dějinách, kterou otevírá pomocí Goethova citátu Ostatně nenávidím vše, co mne pouze poučuje, aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost. Již v této úvaze byla Nietzschevi tématem tehdejší hypertrfovaná ctnost, již byla historiografie, která dusila porozumění minulosti. Přímo monstrózní zabývání se dějinami a její historiografickou provázaností s v tehdejším Německu vedlo ničeho k tomu, že se radikálně postavil proti vzdělání, které je více obráceno do minulosti než do přítomnosti. Za vzdělance byl tehdy považován především historicky vzdělaný člověk, který trpí nedostatkem entuziasmu. Dějiny odhalují člověku jen to, co je jeho hodno a v tomto smyslu mnohé zatajují. Níče koriguje a problematizuje představu o humanitní povaze antiky, když ukazuje rys antické krutosti. Teprve na této kruté půdě se snad mohla rozvinout jakákoliv humanita. Antickou humanitu tak niče odlišuje od zženštilého pojmu moderní humanity a obrací se vlastně proti většině tehdejších filologů, kteří dle něho dezinterpretovali antiku. Nýče volá po tom, aby se opravdoví lidé stali zákonodárci každodenní výchovy, kteří stojí ve službě obnoveného a očištěného vzdělání, kteří budou vychovávat právě k tomuto vzdělání. Zde, jde mu vlastně o to, aby člověk to své vzdělání chápal v tom v smyslu toho úvodního citátu, tedy. Si, aby si tím svým vzděláním nebyl příliš jist, aby ho pro, byl schopen problematizovat, případně tedy, aby ho dokonce uh, brali jako něco, za co se stydí. Tajemství všeho vzdělání Níče charakterizuje v kontrastu s dobou. Říká, nepřidává umělé údy, voskové nosy, obrýlené oči. To, co by dovedlo rozdávat takovéto dary, je spíše karikatura výchovy. Pravý vychovatel prozradí, že původní smysl a pralátka naší bytosti je něco, co je obtížně, obtížně přístupné a skrze nevychovatelné a nevzdělavatelné. Vychovatel tak může být pouze osvoboditelem, jehož úkolem by mělo být odkrýt hlavní sílu a zabránití, ji, aby na ostatní síly působila ničivě. V tomto smyslu Níče oceňoval tehdy především Artura Schopenhauera, který pro něho byl tímto, tímto zosobněným vychovatelem. Níče snil o filozofu vychovateli, který by byl z přetvořit celého člověka v živou a pohyblivou, to slova říká, sluneční soustavu a poznat zákony její vyšší mechaniky. Avšak byli to tehdy především filologové, kdo měli v rukou výchovu. Niče kritizuje pro jejich úzkoprse zkoumání starověků. Starověk je pro ně především objektem čisté vědy, a tudíž nezamýšleli se nad celkovým smyslem svého zkoumání. Niče říká, že klasický starověk se stal jedním z mnoha starověků a nepůsobíš klasicky a příkladně. To dokazují jeho učenci, kteří příkladnými lidmi opravdu nejsou dokonce, tak to konstatuje. No, jakoli je to vlastně už věc, která je nám poměrně vzdálená, pokud jde o letopočet vzniku, tak vidíme, že toto lze velice dobře a trefně vztáhnout na mnohé oblasti dnešního poznání, například na jako. V současnosti, Když se podíváte, jak se, jak se dneska rozvíjejí dějiny, zejména co do například té oblasti každodennosti, tak to jsou věci, které rezignovaly na ten vzdělávatelský apel, který niče postrádá u tehdejších filologů. Že? A zrovna tak mnoho jiných v jedních oblastí si vůbec neklade tu otázku po vzdělání. Dneska se ta věda stala něčím, co se bezkrze skrze chápe spíše instrumentálně, což u něčeho je teda rovněž přítomno. On tu vědu chápe jako něco, co nám dá potom nějakou novou možnost, jak zvládnout to lidství a co člověka znásobí pocit moci, ale stále to nějak vztahuje tedy k té otázce toho pozbuzení člověka a jeho životních sil. Této souvislosti je pro ničeho vlastně takovým ústředním pojmem, který se týká kritiky vzdělanosti, pojem člověka, ke kterému se ještě tedy dostaneme. Tento pojem je především velmi dobře patrný v souvislosti s jeho kritikou Nespokojenosti nebo respektive svého nespokojenosti s dnešním člověkem. Tento moderní člověk je pro ničeho charakteristický pohodlností, které vlastně podřizuje veškeré své jednání a instrumentalitu. Tuto pohodlnost niče konfrontuje s novým ideálem ducha, který se vyznačuje překypující hojností a hloucností. jej má za úkol, za ideál lidsky nadlidského a v tomto smyslu se mnohým bude zdát později jako něco nelidského. Nový ideál ducha vzniká u Níčeho v souvislosti s jeho učením o věčném návratu téhož. Právě nauka o věčném návratu je zásadní problematizací vývojového pohledu na dějiny, který tímto niče destruuje. Tato nauka je ústředním poselstvím spisu takpravo Zaraduštra a Nietzsche ji formuluje již v předchozím spise radostná věda. Myšlenku věčného návratu považuje niče za základní koncepci spisu o Zaraduštrovi. Je to pro něj nejvyšší, formu... je pro něj nejvyšší formulí přikázání. Ohlašovatelem nového ideálu člověka, nad člověka je Ničovi právě Zaraduštra. Ten vystupuje jako učitel, ovšem Ničej vybavuje pokročilejší zbrojí, než kterou vidíme u kdysi příkladného vychovatele Schopenhauera. Niče Zaraduštru líčí jako věžce, ničitele, tvůrce. Tedy jako něco, co provokuje, co problematizuje stávající zažité pořádky, pro Ničeho je to také tanečník nebo létající smíšek. Později přidává, že je syntézou tvůrce milujícího a ničícího. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že za už do sebe zahrnuje rozpory, které bestarostně prožívá. Právě Niče je tímto charakteristický, že přitakává těm rozporům a vidí v nich určitou, určitý zdroj dynamiky života. Míče zapovídá libovolnost ve výkladu své postavy za Raduštry. Charakterizují charakterizuj její atributy svatosti, se z výše hor do lidské nížiny, kde chce ve věku smrti Boha hlásat překonávání. Staví se proti sentimentalitě a poukazuje na učitelské poslání člověka, které se snaží naplnit tím, že hledá své žáky. Přátelé si mají být na učiteli, kteří se nešetří. Ve svém, nepří, ve svém příteli měj svého nejlepšího nepřítele, říká. Zara Duštra představuje nejrafinovanější úder, který míří na společnost své a budoucí doby. Je radikálním a soustředěným imperativem překonání sebe sama, Překonávání níče požaduje počtenáři už jen tím, že jej konfrontuje s množstvím citově silně zapotvených jevů hodnot. Vystihuje slabiny i silné stránky lidského života, lidského nitra, které chce smířit v, v sebe překonání. Vychovatel Záduštra své žáky především nešetří a připomíná jim povahu když promlouvá o svobodné smrti, parafrázuje Silénova tragická slova, přičemž zdůrazní přebytečného člověka, kterému radí. Kež by se nikdy nenarodil. Zaraduštra je bodem, z něhož chce níče vyvrátit lidskou pohodlnost, sebezpokojenost a zapletení člověka v sítí nebeských nadějí. Staví jej na zemi a žádá pro ní věrnost, přičemž věrnost jen další formou přemáhání. Přemáhání je bojem, jehož ozvukem je duch, a ukazuje se jako onen zlatý míč, který za radostra takrát metá svým žákům a touží je vidět, jak se stanou jeho dědicí. Svou moudrost pronáší na horizontu svého zániku. Započal svůj zánik, ale ještě se trvává. Je na pomezí, které svobozuje a současně zotročuje představou konce. Výzva k sebe překonání kterou zná i křesťanství, tu však není zajištěna věčným životem a garancí božího soudu jako mravní odplaty. Absolutno se tu stává individualizovanou vůli k moci, která se rozvrhuje v odpovědnosti vůči smyslu země. Spis, tak pravil za Radoštra, pojmenoval Níče podle dávného Peršana, zakladatele náboženství. Jde o jedinou knihu, v níž Níče vypráví dramatický příběh. Perský prorok je znám pod řeckým názvem Zoroastra. Zaraduštra nese zvěst, jejíž důsledky budou pro jejího herolda nebezpečné. prorokům náleží, že jsou většinou nepopulární, neboť vznášejí nevšední nárok a nastavují společnosti nevyžádané zrcadlo. Kromě toho, že byl Zaraduštra prorokem, Zpatřoval v něm Níče prvního myslitele, pro nějž byla morálka svárem dobrá a zla. Byl prvním prorokem, který prohlásil, že šťastnou nesmrtelnost lze získat morálním jednáním, totiž angažovaností v kosmickém zápasu dramatu dějin na straně dobra. Níče no, tvrdí, že Zaraduštra je tak původce myšlenky o nesmírné lidské odpovědnosti, podle níž bude člověk za své činy o soudné dnu souzen. S tím souvisí jeho autorství vážného pohledu na běh času jako dějin a pohybu morálky až k velkolepému završení času. Zarad Huštra se stal pro něho zakladatelem tohoto lineárního pojetí času, byl první, kdo sformuloval mocnou vizi, že čas je progresivním zestupem zápasu dobra se zlem. Zara vystupuje také jako učitel se silným pedagogickým motivem pro své jednání. To slovo pedagogický v souvislosti se Zara vlastně zní poněkud nemístně, souvisí to nepochybně i s tím, že ten obor pedagogiky se jako rozvíjel a dodnes má takovou ražbu, na, na jakémsi půdorysu pozitivního, pozitivistického přístupu k člověku, takového vědecko-psychologizujícího přístupu k člověku. Samozřejmě nic takového u toho zaraduštry tím není míněno. Ani se ten pojem zde nevyskytuje. Jeho příběh zároveň ukazuje, že jakákoliv snaha zpřístupnit zaraduštrovo učení ostatním je omezená a většinou končí neúspěchem. Ačkoliv se dotýká všech a všeho, míče jej adresuje pouze těm nejmoudřejším. Zaraduštrova výchova je tak podobně jako jeho spis pro všechny a pro nikoho. Ve filozofii budí spis o zaraduštrovi rozpachky. Představuje práci mimo veškerou dosud známou kanonickou literaturu v oblasti západní filozofie. Nozivně vidí dekadentní styl. Gadamerovi je například od počátku tato kniha provokací a celé jeho generaci, jak píše, se vůbec nečetla lehce. Poté, co Montinari a Koli předložili kritické vydání Níčeho spisu a poznámek v chronologické formě je zřejmé, že dříve zveřejněná sbírka výroků pod názvem Vůlek moci není ničovým autentickým dílem. Právě to posouvá spis, tak pravil Zara Truštra, nesporně do středu Nietzscheva myšlení, jakoli není snadné vytěžit z této knihy pojmový obsah. Jde o polopoetickou knihu, jejíhož hrdinu za Radoštru nelze jednoduše stotožnit s Nietzscheho filozofií. Čtenář se tu podle Gadamera setkává s prvořadným hermeneutickým úkolem, který má určit ono pomezí, ležící mezi učením a jednáním. Vykladač musí být plně vědom problému, jak převést poselství knihy v pojem, který je v knize rozložen mezi řeč pojmu a řeč poezie. Wedamer nám napovídá, že na ničeho je možné pohlížet trojí perspektivou. prvé jej vidí jako genia extrému, který experimentuje s myšlením. Stal se tím, kdo byl považován za nově přicházejícího filozofa, který je charakterizován jako pokušitel. Nepřináší pravdu, ale odvahu, podle Gadamera. Nietzsche říká, máte odvahu, o bratři moji. Jste smělého srdce, nikoli odvahu před světky, nejbrž odvahu poustevnickou a orlí, na níž ani žádný bůh se již nedívá. Zaraduštrově řeči tudíž nejsou pro Gadamera pouhou rétorickou sbírkou výroků, jakou jsou například budhovi výroky. Tyto řeči, tedy Gadamerovi, jsou vloženy v jednání. Už jen pro výše uvedené důvody je tak náročné jej pojmově analyzovat a v ho do tradiční souvislosti filozofie. Za druhé, Nietzsche nebyl pouze experimentální myslitel, ale vyznačoval se vědomou parodii. Kniha o Zaraduštrově je pro Gadamera dlouhým sledem rozličných parodií, přičemž parodii rozumí druh řeči, v níž Nietzsche přijme určité formulace, Avšak přetváří je často neobvykle a pohrdavě, čímž dává danému textu pokřivený smysl. A za třetí je mu Nietzsche geniálním psychologem, který proniká pod povrch a odhaluje to, co je skryté, tajemné a nevyřečené. To, co je v popředí, na povrchu, učí Nietzsche vykládat jako masku. Tohle to je právě ten motiv, který taky zdůraznil Walter Kaufmann, když, jak si v tom názvu té knihy nechává zaznít, zdůrazňuje, že Níče není jenom jako psycholog, antikrist, ale také, teda filozof antikrist, ale také psycholog. Právě těmi svými brilantními psychologickými pohledy a interpretacemi si získal v jako dnešní době poměrně širokou popularitu. O zraduštroji tedy platí Níčova slova o zákeřnosti velkých věcí. Vše veliké dílo, čin, dokončeno, obrací se neprodleně proti tomu, kdo je vykonal. Nebo kdo nechce vidět na člověku to, co je v něm vysoké, pátrá tím bedlivěji po tom, co je v něm vnější a povrchní. A prozrazuje tím sám sebe záhy po ničově smrti roku 1900, kterou tehdy takřka nikdo nespozoroval, se Nietzsche stal významnou postavou intelektuálního dění nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. Avšak byla to především Níčova sestra Elizabeth Försterová, kdo otvrdil zákeřnost ve vztahu k jeho odkazu a výrazně tedy přispěla k milnému a nepřijatelnému obrazu ničeho. s vypuknutím první světové války se situace okolo ničeho radikálně proměňuje a Níče se tady stává jakýmsi symbolem toho militarismu a takové té germánské rozpínavosti. A vlastně to je jakýsi pohled na něčeho, který dodnes v mnoha kruzích nám znemožňuje nějaký produktivnější přístup k jeho dílu. Takže budu pomalu končit k tomu výčově pojmu nad člověka. Když Zara Huštra ohlašuje nad člověka, tak ho ohlašuje. Takže sestupuje zhor z jaké si výše, sestupuje jako tanečník, Dokonce své nauky často podává písní, Už tady je jakási protikladnost, velmi silný kontrast vůči tomu, jak uvažuje o výchově pedagogika. Níče k tomu poznamenává, že celý zaraduštra by se měl číst v hrubě. Tím poukazuje rovněž na zkostnatilost dogmat, ovládla svět vzdělanosti a postavila jej proti životu, kterému je naopak přiměřenější tanec než věda a učenost. Níče je neustále až křesťansky zaměřen do budoucnosti. To bylo paradoxně starým řekům cizí, jak ukázal Karl Levitt. To, co přichází, přichází z budoucnosti, z výši, mimo naši přítomnost, podobně jako zaraduštra, se stupuje hor. V tom míče zcela se trvává ve schématu, které si přisvojila mnoha náboženství, včetně křesťanství. To božské přichází zhůry. Člověk se k tomu pozvedá, stoupá a tím zažívá pocit velikosti a znešenosti. Niče sice podrží tento tradiční religiózní rámec, ale naplňuje jej všedností profáními věcmi, o níž hovoří na, horizont, na horizontu věrnosti zemi. To vše vystavuje novému nároku sebepřemáhání a tím je u Ničeho určena jeho starost o výchovu a vzdělání. Sebepřenáhání vede k samostatnosti a k svobodě, je aktivitou, když se člověk odcizuje tomu, co jej chce pohrtit a zotročit, totiž rozšířené křesťanské morálce, která podle ničeho dokonce svání k letargii. Zada Duštra hlásá příchod na člověka. Nad člověk tedy problematizuje dané a upomíná nás k novému úkolu přemáhání. Kaufmann připomíná ve své zmíněné monografii, že to nebyl niček, kdo vynalezl pojem na člověka. Nietzsche však tento pojem zásadně popularizoval. Výraz hyperantropos se objevuje už ve spisech Luciánových ve 2. století před Kristem. Nietzsche jako klasický filolog na tohoto autora poměrně často odkazoval. Rovněž v Německu se pojem člověk objevuje u Heinricha Millera, u Herdra, u Geta a dalších. Nietzsche tomuto pojmu však později dává nový význam. Specifičnost německého pojmu Ibermensch odhaluje zejména předpona „ibr“ která značí nejen to, co je nad námi, ale i to, co je třeba překonat. V Němčině slovo nad člověk ibrvenč a překonání ibrvindung jsou provázané. Nad člověk je tím, kdo si udržuje identitu právě tím neustálým sebe překonáváním. Nad člověk je symbolem zdou vůči jakékoliv konformitě. Nietzscheová výzva ze třetí nečasově, nečasové úvahy se týká uskutečnění našeho pravého já, jež spočívá v pravém sebepoznání. Naše pravé já nevězí nikde hluboko v našem nitru, ale vysoko nad námi. Kaufman zdůrazňuje právě toto spojení mezi ideálem našeho já nad námi a nad člověkem. Takto uskutečňovaná výchova je vlastně procesem, kterému hrozí neustále zánik. Radhuštra je, jak si připomíná, sestupuje k lidem, to se stupování je připodobněno k určitému zániku. Právě tato nauka, toto hlásání nad člověka, je pro něčeho moudrostí, kterou je třeba vpravit do toho vzdělávacího systému. Lásan vám na člověka, člověke, co si, co má být překonáno. Že? Tak tady vidíme, že se v tom neskrývá to, co Níčevi mnohdy jaké si pohrdání humanitou, pohrdání člověkem, ale právě naopak je to určitá snaha, která je v mnohém souladu Klasickým pojmem vzdělanosti, tak jak je jaké jaký jak například úborně vypracoval Hegel jako sebe překonávání sebe samého, jako odcizování okay. uh, Minutu. sobě Minutu. samému. Mimochodem, pokud byste hledali nějaké bližší a velmi zdařilé uh, vymezení toho, co znamená pojmem po, vzdělání ve smyslu toho německého bildu, tak doporučuji český překlad Gadamerovi Pravdy a metody, kde hne, hned na začátku Gadamer vlastně uvádí některé základní pojmy humanistické tradice a začíná tím pojmem vzdělanosti. Tato kapitola je jedním z takovým nej, nej, nejlepším výkladem toho, co znamená vlastně vzdělání a právě je tam ukázáno jako kontrastní k tomu, jak se dneska traduje a Mnohem z toho, který je přítom, i v tom Níčovi živu. U Níčeho tam taky Garamert cituje. Takže budeme končit. Ano. U Níčeho, tedy závěrem... Už máme 8 minut. U Níčeho výchova nepochází z potřeb jak se nám dneska mnozí snaží namluvit, ale právě z potřeb noci. Tak děkuji. Tak to, to vylíčení určitých ničova myšlení bylo tak plastické, že jsme i opomenuli, jak čas rychle kvačil. Já bych, než otevřu debatu, tak jenom dvě kratičké poznámečky, že v té moderní filozofii význam ničů se například výrazně projevil i postmoderně, čili v té poslední třetině 20. století kdy například Soterdijk dokonce skrze ničeho interpretuje Heideggera. A jenom taková eh, drobnost k tomu tancí, že eh, v, v chrámu Tempio Malatestiano z první poloviny 15. století eh, eh, od eh, eh, Leona Battisti Albertiho na těch klastrech, které nesou tu klembu, je 14 figur, které obrazují dohové vědy a tam mezi těmi vědami vedle metafyziky, aritmetiky, botaniky a historie je tanec. <těk> tak jako věda. Takže otvírám debatu. O to. Kdo? Vy jste zmínil teda tu vzdělávací pravu proti nepravé. A já se přiznám, že jsem možná tam někdo střehnul, nebo neporozumět tomu, co teda má to ta vzdělanost tak jestli byste možná prostě přijít jasný charakteristiky pravé Tak u je to právě to, co otevírá té druhé nečasové vazé, to znamená to, co pozbuzuje život. Ta, ta vzdělanost tedy má, jak si posilňovat ty vitální schopnosti člověka, No a pak samozřejmě je to jakási náležitá znalost té antiky, která nemá být falšována tím, že tam vnášíme určité jaksi dobové, do, dobově pokřivené interpretace, že se například vnáší příliš humanity do, do antiky. Samozřejmě míče jako u něho jako pozitivní výměr vzdělanosti skoro snad nenajdeme. Jo, vždycky, se tam objevuje, vždycky se tam objevuje ta kritika e, toho filistrovství, e, toho, e, toho tehdejšího školství, které je e, příliš si mašinérií, která, která vlastně nedbá potřeb těch, těch hledajících, kteří se chtějí osamostatnit a osvobodit. To jako niče přímo jako nikde neříká, ale obecně lze říct, že ta pravá vzdělanost je ta, která nevede k tomu ustrnutí, která nechává jako člověka na pospas určité rozporuplnosti, určité temné stránce jeho života, která to nepotlačuje, ale naopak snaží se nějak s tím pracovat, interpretovat to a učinit z toho určitou dynamiku vlastního přemáhání. Jo, zároveň je to určitý jako celo, celoživotní proces, teda to vzdělání. Tak dále si já si do, ještě, do, ještě dolů, ještě jo, do, pardon, Ještě on sám jako k té, v té předmluvě k, těm, k té budoucnosti těch vzdělávacích institutů, tak vlastně říká, že, že on jako pořádně neví, jo, co, co to je, co, co mají dělat, ale jenom dává jako ukázku toho, co, co dělat nemají. Tedy z toho pro nás vystává určitý úkol nebýt s tou vzdělaností hotový, nebýt si tak jistý tím, že tady máme určitá jako zaručená řešení toho, co se nám předkládá dnes jako vzdělanost. Vše? <laughs> tak teď se hlásil doktor Rudolf a potom Prinz Eugen. Takže tak. můžu teda, No já mám takovou zase... Trošku jako otázku odíku k stranou, a to sice, já jsem pochopil z toho povídání, že vlastně uh, ty filozofické myšlenky uh, uh, ničeho, že vlastně byla jako reakce na dobu, ve které žil, na, na vlastně na určitou, tak podle toho, jak jsem to cítil, ohromnou s kosnatělostí, tou vzdělání v té době. A uh, vlastně, že to e, hodně vycházelo z toho, co on vlastně cítil. A e, tak jako mě napadlo, jestli my vůbec, jako jsme schopni, on to jako, že sdělil nějakými slovy, ale jestli jsme schopni vlastně se dostat k tomu, co on opravdu chtěl říct, protože my žijeme zase v jiné době a dnes jako zase... Jo, prostě, skutečně se nedívím, že ty jeho myšlenky byly zneužité, jo, prostě se k tomu přímo vbízejí. Jo, jako, tak, tak ta, ta otázka zní, nakolik jsme vůbec schopni, jako se dostat k tomu, co ten člověk v obravu cítil, protože z toho to všechno vycházelo. Takže jestli jsme schopni pochopit, jako říct, ano, my jsme to pochopili správně, on chtěl týc tohle. To je otázka celý celým nám filozofie. Já se obloufám, <laughs> zase to byl takový Dobrý. No já, já myslím, že my jako nemůžeme jako pochopit, jak to on cítil, že to, to, to, to asi ne, ale můžeme se tomu nějak přibližovat a to, to, právě ta zkušenost toho Nýčova nepochopení, ta, ta je pro nás velmi cená dnesky. Samozřejmě, že on, on jako, to, jako v mnohem, k tomu dal podnět, že, že jako, v tom není tak nevině, že, že byl vystaven takové dezinterpretaci. Určitě. To, to současně ale jako ta, ta, ta jeho jako dezinterpretace vychází z toho, že, že se příliš jako nestudoval, jo, že, že to je z určitého povrchního čtení, protože on, on jako nepropaguje jako tu smrt Boha, on konstatuje, on diagnostikuje a on, on to chápe jako určitou příležitost k tvorbě. Jo, to je to jeho pojetí nihilismu. On samozřejmě vidí jako příležitost k novým tvůrčím činům, zároveň ale vidí všechny ty přízraky, které, kterým to otevírá v Evropě tehdy dveře. A výslovně varoval nebo upozorňoval skoro prorocky že jo, před těmi strašlivými válkami, které potom e, následně pár let po jeho smrti přišly. A další teda záležitost, která nám brání, tak možná pocítit nebo nějak správně ho pochopit, tak to je ta činnost té, té jeho sestry, která s tím nacistickým manželem popalšovala to jeho dílo a, a dlouhou dobu znemožnila nějaký, vůbec i tím, že zdržovala třeba vydání spisu, pisu homo, který, který vyšel až když už jako bylo příliš pozdě, tak, tak znemožnila nějaké solidní badatelské zaobírání se ničem a, Vlastně nastává až víceméně po těch 50. letech s tou Kaufmanovou knihou a po válce. No. A vydávání těch prostě dosud nezveřejněných materiálů, že? No, no, to je důležité. <tějí> Takže, Oigeny? Tak já bych tady navázal na takovou mouslavu v, v, v, vodov, v nakolik šlo skutečně o určité neporozumění ni ničemu a nakolik ty dobový kritici, jako třeba Masaryk, možná mu porozuměli lépe, než to lépe. Já bych tady změnil vlastně, co vlastně má Níče Nietzsche jako vzdělávacímu systému takovéto zdůraznění na určité zápas, elitní vzdělávání, sebevzdělávání vlastně má něco říct vzdělávacímu systému, Není ten útok na ono historicistní vzdělávání toho klasického gymnázia, které vlastně míče útočí, útok na kulturu vůbec, a vlastně tento vzdělávací systém byl odstraněn a vidíme důsledky toho odstranění. A kdybych zmínil, třeba není útok na historismus, pochopení odlišným kulturám, společnostem, útok na multikulturní společnost, Útok na demokracii, jako zdůrazňování toho tragického, kutého rysu velikánu opilování Aleksandra Borgži a to, mě, Já s vámi tento tento prvek, protože mně přijde, že to není jako snadné nějakým způsobem tuto složku ničeho Nebrat, nebrat v potaz a když se něče ožívá třeba v tom poststrukturalistickém myšlení, tak je to úplně, také je o nikoliv něče, nikoli něče mimo dobro a zlo, radostné vědy a těchto, těchto aspektů, asi tak to on. No, není, no, není to lehký, jako samozřejmě, a, já nevím, co k tomu vlastně říct. Míče, Míče jako ne, ne, nechce rušit klasické vzdělávání, jemu jde spíše o to, aby se ty předměty, které se tam uh, ustanovují, aby se nefalšovaly nějakou moderní, blahobytnou představou krásného, vznešeného člověka, uh, který je prost té temné stránky. On je určitě uh, chce bět, třeba. Zby... Jeden z jeho hlavních motivů, je z kritiky toho vzdělávání, je kritika historismu. Něčeho to začalo s Ránkem a Drojisenem a celé této tradice, která spočívá právě v pochopení odlišných hodnotách minulosti, odlišných hodnotách jiných kultur. A toto je prvek, který, proti kterému Niče přece vystupuje velice. Eh, to je velmi výrazný, třeba uh -huh. už my, filologové, nemluvíme o těch dalších spisech, a není řáze o tento odpor vůči histori historismu, odpor vůči, to řeknu tak jako advokátu z diaboli, no, vůči debaty přeháním, odpor vůči kultuře vůbec? To, to jako vůči kultuře ne, to jako naopak niče je tím, koho ten stav kultury velice tížil a hledal určitou cestu, jak tu kulturu proměnit z určitého zotročování lidí ve stádní, jak on říká, jedince, v tvůrčí individuách. A činí to právě na základě své znalosti antiky, tím, že tam... Má tu určité motivy, které rozvíjí, především v kontrastu k tomu Sokratovství, v kontrastu ke křesťanství. A to, co, to, co vlastně zdůrazňuje, jako na obvykle silně, je ten smysl pro tu rozpolcenost života, pro tu tragičnost, jo? před kterým ta moderní kultura dává pohled pryč, z, z toho tragičná dělá kýč. Ale jinak jako určitě jako nejde, nejde říct, že by byl proti kultuře. To tak teď se vásil Karel. No, pro mě, kdykoliv se začne mluvit o něčem, tak je to současně velmi bolestné, velké utrpení. Samozřejmě bude, to Útok na mé křesťanství, na můj vztah ke Kristu. Kdybych to řekl velmi jednoduše, tak se od mládí strašně divím a při své neznalosti samozřejmě, ale předkladám to jako se strašně divím, že někdo, kdo hledá na člověka, se chce minout s Ježíšem. No a samozřejmě, že jsem se postupně dovídal, o jeho cestě. Jeho otec byl protestantský farář, jeho otec byl slaboch, takže od mladí se mu ukazovala po všech stránkách slabá stránka křesťanství. Jestliže takovýto člověk hlásá Ježíše, tak už to bylo něco prostě mrtvolného. A Potom samozřejmě ke si hledání v tom kontrastu v řeckém ideálu opravdového pravého života. Nesmíme zapomínat na to, že celá takzvaná Bartovská u nás dialektická teologie vznikla právě z protikladu k tomu zburžoaznělému křesťanství i, po Schleermacherově. Čili... I, v jsem... Samozřejmě bylo to velké zjednodušení, ale já jsem ho spíš v litoval do jakých poměrů existenciálně, ne přemýšlením, ale svým životem od mládí. A tam její ta sestra to všechno ta rodina byla nešťastně křesťanská, kloše křesťanská, čili až nekřesťanská, čili jakýsi vzor proti tomu. Ale on přenesl, podle mě, přenesl nešťastně ten obraz svého otce na Ježíše samého. Protože a tím končím. Protože jestliže hledá někdo nad člověka a jeho vlastnosti, je to Ježíšových osm To je prostě výstup na člověka. Tak nakonec se dostal sám nic domů, Czarnitý. Jo, tak to no. je, jsme dali no, Ale on jako niče nevystupuje proti Ježíšovi. Byl... Ale proti tomu křesťanství, které, které vlastně Ach, ta jeho doba mu ho představila, no, tak, jak jste to popsal? Ne, ne? On, on jistě, ale on uviděl Ježíše, protože jeho otec jako pastor měl být představitelem no, Ježíše. No. Takže on utočil proti tomuto obrazu v od mládí nešťastný, zklamaný, jo? No, Čili no. přece jenom se špatně... Pro... Ten, ten vztah jeho ke křesťanství velice ovlivnil celou moderní dobu, a i samou křesťanství, no, Ale se propracovat k tomu, co si tady běl, No já, no, tak to no, já vím, tak můžete se na to podívat, jak byste no, no, ji dostal. No, no, no, zkuste to interpretovat. Cezar s Ježíšovou duší. No. To jsem to se našel to jsem našel potom, a to mě velmi obydnilo, že přece hledal, on hledal sílného Cezara s Ježíšovou duši, ale v tom je ohromný protiklad. Jak ho navést? Jak by měl, jaký by měl ten Cezar vztah o blahoslavenství? tam blahoslavenství? To je nevyřešené. Jak může Cezar nastavit druhou tvár? Nebo který Cezar může nastavit druhou tvár? No, to jen krátkou glosu. Jenom kratičkou glosu, pardon. Jedna drobná věc, samozřejmě ten text Antikrista můžeme interpretovat různými způsoby, ale jedna pozitivní věc i pro. Za křesťanství nesmírný užitek například lze vidět v tom, jak Nietzsche velice jasnozřivě kritizuje satisfakční soteriologii. To je něco, co je obrovským impulzem pro samotnou křesťanskou teologii a už z toho ten text stojí za čtení. Další je samozřejmě distinkce Ježíš a Kristus, potážmo pavlovský Kristus a potom pak to, co Pavel podle Nietzscheho z Ježíševa odkazu dělá. Prostě to mnovrste na tý spis, ale jsme tento moment tam podle mě je velice zajímavý i dnes. Mě bych se jenom k tomu připomněl e, slova našeho zesnulého příteli, e, vašeho minovci Jiřího Němci, který nám, každým na jen jen to zapomíná, no. <laughs> vždycky, vždycky říkával, že pro současné teologii křesťanské má niče jeden z největších významů. Že? Yes. Tak prosím teď, doktor Sikora. To on. To on. Jo, to jste byl ví pardon. <laughs> Já, jsem si vás, máte podobný hlas jako pro mě aspoň, jako doktor Němec, tak je to zavolujem. Já jenom tady, jak kolega zmínil tu satisfakční teorii, teda satisfakční soteriologii, tak Patočka mluví o metafyzickém učetnictví, jo, a připomíná taky ničeho vedle Kanta Dostojevského jako vlastně Tři nejzásadnější myslitele pro 20. století. Už k tomu tedy? Už ano, jsem, prosím. Když jsem vlastně už, už jste byl vlastně už jsem byl vyvolán. Ano, ano, <laughs> takže napravíme tu, tu k Ibu. Já Jenom krátkou poznámku. Ještě když tady byl vzpomenut můj slavnější manové. Tak um, já jenom vím, že když právě Jiří Němec s sláďou Hejdánkem, Patočkovi donesli poprvé, tajára, aby si ho přečetl, Tak um, Patočko o něm prohlásil, že to je Nichá. To já vyšadin. Takže, tam, takže on viděl Tatočka sám e, vlastně určitý souvislosti mezi, e, mezi Tejárem de křesťanským myslitelem, a míčem. Uh -huh. A právě tam hodně zdůrazňoval jako e, třeba ten Tejarův přístup k hmotě, že jo? A právě ten, e, ten důraz na tu zemi, že jo? Prostě u uh -huh. čeho a další, další momenty. Taky tak vlastně docela zajímavá souvislost. Uh -huh. A i ten skrze utrpení, že? A nakonec patočka, že v eseích esejích najednou té pro, na pro něj i významnou postavou, že tak, mm. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak ještě máme asi necelých pět minutek. Tak prosím. Mně připadá vlastně rozporné to, že za jednu stranu se ten smysl výchovy u něčeho zdá. Víc spočívat v tom sebe překonávání. Tedy k tomu, že se vlastně prorocky uspokojuje ten subjekt s určitou dosaženou podobou vzdělání. Ale na druhou stranu, teď vlastně, jsme viděli právě, nebo se zdá, jako kdybychom ten kdybychom význam ničil pro křesťanství, mohli eh, spatřovat vlastně na pozadí toho, že on se seznámil s křesťanstvím v tom pravém slova smyslu. To znamená s tím křesťanstvím, které by bylo skutečně žito plným způsobem, Pan docent Flos vlastně to teďka zmiňoval. Tady. E, toto. Tak mně to přijde, že to je vlastně rozporné, že na jednu stranu vlastně je tu jakýsi ideál toho překonávání těch představ, které vlastně ta moderní společnost vlastně sdílí v té dobové vzdělanosti. A na druhou stranu vlastně v podstatě přijímá ten obraz křesťanství, který tehdy jako byl úplně jako běžný a nejde do těch kořenů, nejde vlastně právě k těm nejde, nejde do toho trojčního tajemství, nejde do toho chalkenu, no tak dále. Hmm. To znamená, mně to přijde vlastně vnitřně rozporné, ten, tento... No on to křesťanství hodnotí podle té morálky, která převažuje to, většině, ano, Ale to v je roce. No, je to povrchní, ale je to velice jako ospravedlnitelné a, a je to vlastně velmi jako účinné. Jo, e, jo? protože on jako v tomto zřejmě by spíš přitakal tomu heglovi než Kantovi, v tom smyslu, že, že jako rozhoduje to, co se nakonec uskuteční, než to, jakkoliv můžete mít dobrý úmysl. Ještě jednou Prosím. Um. Ono vlastně z řady míst, kde kritizuje niče křesťanství, tak je vidět, že to je vlastně křesťanství metafyzické, to je vlastně, že to je jakýsi christianizovaný platonismus. A to, co vlastně on, on vlastně vytýká, um, proč kritizuje křesťanství, je vlastně celá ta, celá ta metafyzika, která zatím stojí, ale která vlastně není původně křesťanská. No, tak to je ještě teda další, myslím, důležitá poznámka pro pochopení toho jeho stavu k křesťanství. Tak dobrý, ještě máme čas na jeden příspěvek. Já bych můžu na ten morál, uh, že kritisujeme příspěvánskou morálku nejenom jako její selhávání, ale i v tom silné ambici, vlastně té otázky soucitu, cí blízký pomoci slabí a tento aspekt lépe odmítá, odmítá to pokleslé, když skánce odmítá, což tu ambice vějí jakými si a velmi surově, že by bych to odmítl. Hmm. No tak oni za stáncem jakési aristokraticnosti hmm. a ta aristokracie, zejména tedy aristokracie ducha, je pro něho tématem, který vidí jako něco, čemu to křesťanství zabraní. Tak nemá lidi, že... Pardon? takává těm zástupům. Takže nemá li už nikdo nic? Má, má někdo? Ještě chvílečku, no, prosím. Já že No tak to je vlastně především... Uh, uh, Ničem někde, někde píše, že... Člověk, že žije z těch radostí, ne a radostí noci, ale tady jako ta noc především znamená, to je ta temná stránka kterou života, světa, kterou my velice rádi a ochotně uh, odklízíme z naší perspektivy. No, to, no, to jsou. No, to, to, to, to nemusí být takto. Tím se myslí to, že příliš ochotně podléháme určitým bludům o sobě samých, že, že si příliš jako často a snadno dopřáváme o sobě lepší mínění, než kterého jsme hodní, nezapočítáváme do toho určité, jak si, právě jak jsem říkal, ty rozpory, to, tra, tu tragicko, to je vlastně ta tragičnost, to je ta temná stránka. Jo. Jo, ta, ta jeho výchova, nebo to jeho pojetí vzdělání má člověka činit zdatným k tomu, aby ustál tu tragičnost života, aby se hned ne nehroutil. Prozás, když třeba dneska se podíváte na zprávy, tak když se stane nějaký neštěstí, že jo, tak samozřejmě hned se to nazývá tragédií, To samozřejmě tragédie není, je to neštěstí. Dneska, dneska jakékoliv neštěstí se nazývá tragédií, ale hnedka tam máte. Ať tam, čtete, že tam přijeli nějací útěšní pracovníci, psychologové a tak dále. Jo, a když se stane někde ne nehoda větší, hned tam jede autobus že, se zdravotníky a je tam řada psychologů. To, to, to vlastně nikdy jako nebylo tak patrné jako dneska. A to je zřejmě to, co ten míče vytýká tomu modernímu člověku, že je slabý, že, že jako když se stane něco těžkýho, tak vlastně ze svých sil to není schopen ustavit. Proto, proto jsem to zakončil tím, že, že ta jeho výchova je také pro ty temné stránky, Že má člověka připravovat pro to neštěstí, které jako bylo, by, bylo by jaksi nepravdivé chtít po životě to, aby nás to neštěstí nepostihlo. Protože ten život sám o sobě je tak rizikový, že zkrátka to neštěstí nelze, nelze vytěsnit, nelze se tvářit že není. Tak pokud teda ta těch nebo staro si že mám spolupracovat s tym cyklem a jakou se konečně s tím pracovat tak no tak jako no, je, ano z psychologie ano ale ale jak s kterými jo sám ničeho určitým psychologem tak určitě jako by byl proto spolupracovat se, se s psychologem tohoto střihu. Ale ne s těmi, kteří jsou vlastně jaksi vytvářeni tou scientistickou psychologií, pozitivistickou, která chápe člověka jako určitý nějaký svazek reakcí. Já bym určitý redukcionalismus -re -re v tom zřejmě viděl. Ale jo, jako pokud by nás niče posílal za psychologem, tak, tak zřejmě spíš za sopoklen, jo? Tak. Temnou strávkou tohoto okamžiku je, že musím diskuzi už ukončit.